cul ma mas mas massacular mas mas mas las cultura ma cultura já cultura está Evo ga, skoro je pola jedan i mi evo nastavljamo u tonu kulturaljke. Gdje smo bile i što smo radile, hoćeš nam ti reći, Dragana, prvi prilog, što smo pripremile? Evo ovako, Bojana je bila vrlo, vrlo aktivna pa nam je tako donijela e, priču o jednom dokumentarnom filmu koji se zove Život od milijun dolara, koji je dokumentarni film dugogodišnjeg istraživačkog novinara Roberta Tomića Zubera. Riječka premjera filma bila je u srijedu 18. listopada u Art Kinu Kroacije, a redatelji nakon projekcije je s publikom o borbi s hrvatskim pravnim sustavom. Znači, film Život od milijun dolara prikazuje bitku obitelji Šitum za spaso bolje lekćari Nore. Nakon Norine smrti obitelj nastavlja borbu s hrvatskim pravnim sustavom. Reprize filma Život od milijun dolara su na programu riječkog mini Art Kina bile do nedjelje 22. listopada. Robert Tomis zuber se kroz život susretao s mnogim životnim slučajevima a u priči o obitelji Šitum se zadržao duže nego što je planirao jer je na filmu radio znači čak pune 4,5 godine. I kada je Nora umrla misli odustati od snimanja, ali se film ipak vratio zbog novinarskog instinkta. I raditelj ističe da je subjektivant, da ga je film, da je film njegova verzija slučaja obitelji Šitum s kojima je postao, eto i dobar prijatelj i kaže da mu nije cilj nametnuti svoje mišljenje nego da publika donese svoj zaključak. A u razgovoru poslije filma rečeno je, on film, ovo je Hrvatska na što je cijela dvorana reagirala burnim pljeskom. I dok ne pogledate film i da donesete svoj zaključak, ajmo poslušati jedan razgovor. Roberta, kada ste počeli snimati film, htjeli ste snimiti film o djevojčici koja će pobjediti rak. Kada je, nažalost, Malena Nora umrla, htjeli ste prekinuti snimanje ipak ste nastavili. Zašto? Zato što sam mislio da netko mora stati u pojedinca koji bori sam bitku umjesto sustava, a u ime nekih ljudi koji su prikupili novac. Gledao sam obitelj Šitum kako oni zapravo sami prolaze ko sve i mislio sam da netko mora stati njimovu zbog. Bilo je tu još nekih kolega koji su to činili, ali je doseg bio malen. I čini se da je sa dokumentarnim filmom, koliko god od nije igrani film, koliko god nepuni neka kina u velikom broju, ipak može doseći do, do, do gledatelja i možda potaknuti neku raspravu, nekakav put da se tako što više nikad ne ponove. Kao dugogodišnji istraživački novinar ste nalazili na mnoge životne priče, u ovoj priči ste ostali ipak četiri i pol godina. Zato što mi se činilo u jednoj varijanti da je važno ostati uz ovu priču i da ona simbolizira puno više od onoga što su roditelji sami prošli. Ona simbolizira Neke načine je postalo ogledalo ovog društva sa dvije strane. S jedne strane divno društvo koje odluči pomoći nekom nepoznatom djetetu, njezinoj majici i ocu u borbi za njen život. S druge strane društvo koje vrlo lako odustaje od svojih junaka i na prvo nemogućnost nepovjerenja okrenem leđa. I to je ono što je s jedne strane preljepo u hrvatskom društvu, s druge strane i pretužno i zapravo i plaš. Kako ste se osjećali kada ste opet gledali ovaj film danas? Pa meni je sve teže i teže, moram, moram vam gledati film, zato što uvijek se nadate kao autor da će on nešto promijeniti. Iako ja jesam, na kraju zaključio da ovaj film neće promijeniti puno toga, ali onda kada vas još lupi ta realnost tog nekakvog ignoriteta administracije koja jednostavno je stroj koji radi i sve ždere ispod sebe i vidite da ne možete razdrmati taj sustav tako lako, ne kažem da ga treba odustati od, od te priče, da, je, da ću ja na kraju krajeva odustati od distribucije filma, ali vam je sve teže i teže gledati. Zato što svaki puka vidite vidite reakciju publike, a s druge strane vidite neaktivnost i dalje institucija. U totalnoj disproporciji jednostavno vidite dva koloseka koje se nikako ne spaju. Dakle, oni koji su birani u ime građana, građani koji žele da se tako što ne dogodi, da se ispravdi, ne proda i oni koji su birani koji ih uopće nije briga. Imali ste materijalne dokaze. Tko je kriv za izgubljenu borbu u obitelji šetim? To je teško. Pitalje pravosudno, ja mogu samo govoriti onome što sam vidio i onome što se nije dogodilo, a to da materijalni dokazi nisu postali dio subenog procesa. Za mene je to strašno i ne uljeva povjerenja u sigurnost pravnog sustava, ali ne znam što bih vam više od toga rekao. Nadam se da će biti bolje. Mogli smo čuti od ljudi koji su sad pogledali film da ovo nije film, da je ovo Hrvatska. Slažete li se s tim? Ha, gledajte, reakcija publike ovdje u, u Rijeci kao i svim gradovima gdje smo do sad bila užasno emotivna i za mene je isto jedan ovum da, da ovaj film toliko uvuče gledatelje u, u, u, u sebe i, i nakon toga uvijek imamo tu te razgore koje traju satima i meni je, s jedne strane drago, s druge strane opet je i to pitanje što, što se dogodi nakon filma kojeg ste ogledali. Ako će na neki način ta Hrvatska, barem koju mi dosegnemo filma, učiniti sve, da se to više nikad ne ponovi, onda smo napravili puno. Recite mi, rekli ste u filmu da se nenadate da će ovaj film promijeniti nešto, ali da ipak vjerujete da ima više dobra na svijetu. Vjerujete li danas i dalje u to dobro? Ja mislim da morate vjerovati da svjetlo na, utr, na kraju trenera postoji, jer ostane nam samo mrak. Ja mislim da je mrak samo izostanak sunca i to je to. Evo Majo, ovo je sada savršen, savršen prilog da bi se nadovezeo na ovo što si ti u biti cijelo vrijeme. To i, i govorila i slušatelji što smo imali. Kako bi ti prokomentirala ovu situaciju? Evo, meni je ovo stvarno žalosno da, da o, iz jedne tako ljepe, ljepe humanitarne akcije mm. za našu dragu noru, kad se sjetimo, mislim da nas imamo bude ono i, i drago i teško je, u isto vrijeme. Ne, ne. Ovaj da je ispalo stvarno je takav težak pravni proces i da se samo pokazalo kako je, kako je cijela administracija u našoj Hrvatskoj stvarno, stvarno nešto što je, što je katastrofa i sve se zapravo nadovezuje jedna na drugo. Znači, i zdravstvo i školstvo i ovaj i pravni zakon i sve i sve nas nekako nažalost vodi, vodi u propast i ja se stvarno nadam da, da, da ćemo mi uspjeti nešto napraviti po tom pitanju i po ovom pitanju u Nore i, i po pitanju općenito ovog našeg stanja, da ćemo stvarno nešto... Da, da mi, mi to moramo, evo mi mladi obi nas stvarno trebalo motivirati ovaj danas cijela ova naša sova da stvarno nešto napravimo. Jer u principu ljudi jesu motivirane, ali nažalost uvijek je to neka viša sila u obliku vlasti da, koja, koja u principu gazi. Tako je, stvarno... I kako onda to promijeniti? Ako je glasovanje korumpirano, kako onda... Mm to promijeniti. Moramo se moramo se umrežiti, moramo moramo skupa djelovati, moramo moramo jedan pojedinac stvarno može promijeniti sve. A ja za misli sad kad se kad se umreže tako mladi eh, ljudi koji, koji su motivirani, jedna skupina i kad krenemo kutak stvarno na vrata ministarstva i reći, ej, moramo nešto promijeniti. Nikad neću zaboraviti ovaj zadnji uh zadnji prosvjet koji je bio biti za reformu obrazovanja, koliko se zapravo ljudi skupilo, koliko je zapravo tu lica bilo i stalo iza toga i stvarno vjerujem da kada bi svi tako izašli jedan dan, jedan dan izdvojiti vremena, da se svi skupimo, da svi krenemo u neku, a nažalost revolucija drugačije očito ne ide. Tako je. Mislim da bi napravili jako, jako puno toga. Je, mislim da, da, da Hrvatska ima jako puno dobrih stručnjaka i dobrih ljudi i pravih ljudi koji bi sa, sa pravim mjestima znali napraviti prave stvari i dovesti Hrvatsku na ono mjesto znači, na kojem bi ona i trebala biti. Ali evo da se mi vratimo na kulturne teme, gdje si nam ti bila? Evo ga, uh, moja naša draga kolegica Mirela Đafić i ja smo imale čast u petak voditi ovaj humanitarni koncert na Građevinskom fakultetu koji je bio pod nazivom Gradimo bolju budućnost. E, I e, tu su se znači prikupljala sredstva za dječju dom Ivana Brlić-Mažuranić, e, čiji je cilj e, bio da se izgradi igralište za djecu i da ona se znači mogu tako e, lijepo igrati i jedan dio svog djeca tako i lijepo i proživiti. Stvarno jedan divni, divni divan divan cilj. Je ovaj bio već peti humanitarni koncert e, i u, bio je organizaciji Građevinsko fakulteta studentskog zbora njihovog, e, studentskog zbora e, sveučilišta u Rijeci e, i još znači popratnih par partnera i stvarno ja ti mogu reći da je stvarno bilo predivno. Mm. E, nastupali su nam tu razni zborovi, kao tip od e, zbora Tratinčice, to je jedan vrtički zbor koji okuplja puno vrtičaraca iz cijele rijeke i okolice, pa do e, pa do zbora Axis, to je zbor medicinskog fakulteta, Komornog zbora Val Uh, tu je bio i uh, djevojački, mladenački zbor Josip Kaplan u kojem nam pjeva i naša biviša urednica Franka Zlatić. Uh, tako da smo i nju tamo vidjeli i jako puno sova je došlo tamo i podržalo je to. Baš, baš onako bilo jedno veselo raspoloženje. Topla atmosferica. Topla atmosferica, Odlično. da. I, ovaj, i sad znali smo kasnije, baš smo pitali uh, djevojke da se čak i jako puno sredstava skupilo. Bravo. Tako da smo evo ja, jako sretni da smo mi kao evo Sove mogli i medijski popratiti taj, taj koncert i biti tako tamo prisutni na tako jednom lijepom, lijepom humanitarnom cilju. I dići di ovaj novac stvarno neće, nadam se, zapet u neke koru, da ne negdje zapet ovako kao ovaj, nažalost, novac iz ove zaklade za noru, ja. nego će stvarno otići djeci i barem njihova lica ovaj, uveseliti. A mi smo tu ovaj, pričali sa um, njihovom predsjednicom studentskog zbora, Sarom, pa je ona nama ovaj, rekla što kako se nje, njoj dojmio ovaj peti humanitarni koncert. Pa evo, možemo poslušati. Možemo vam reći kako se zadovoljni današnjim odazivom. Evo, zadovoljni sam odazivom, puno je bolje nego prošle godine, naravno uvijek može bolje, ali evo, zadovoljni smo. Malo se i više studenta, odazvalo sa našeg fakulteta i više profesora, što nam je vrlo drago. Kako je došla ideja ove godine o skupljenju baš za dječje Pa evo, svake godine studentice koji organiziraju koncert traže za koga bi bilo potrebno, osjetili smo tako, ne znam, prema ostićaju ono koga bi odabrali da im pomognemo. Isto li možda sljedeće godine spremni možda za neke suradnje s nekim drugim fakultetima pa napraviti možda neki još veće? Pa naravno, uvijek smo otvoreni za razne pa, mogućnosti. Je. Mislim da su projekti ovakvog tipa stvarno jako bitni. i Pozivam sve studente našeg sveučilišta da se uključe u ovakve aktivnosti i pomognu onima kojima je najpotrebnije. Pa nam je rekla Sara, znači možda na sljedeće godine čeka jedan šesti koncert koji će biti još veći i još bolji i nadamo se da ćemo skupiti još sredstava jer naravno humanitarna sredstva njih nikad ne manjka, uvijek je lijepo pomoć se sa se samo? Ja obržajima. se apsolutno slažem i slažem se za uh, uvođenje sistema šešir, znači lijepo fino novce u šešir, da se to, da se ti novci nigdje ne gube, nego fino da znamo da dolazu prave ruke. Evo, slažem se s tom i nadam se da ćemo vidjeti još lijepih humanitarnih akcija i da će mm -hmm. taj novac stvarno onda otići onim najpotrebnima i, zna, i izmamiti im osmijekno lica. Pogotovo djeca i životinje, pogotovo onako da. te skupine, to su ovaj baš, baš posebno posebno. Posebne, da, posebno, da, dječicu f još uh, uskoro i prikupljanje uh, sredstava za ovih ovaj, predbožićnih tako da evo možda bi mogli podsjetiti naše slušatelje i slušateljice da obrate pažnju na to i izdvoje uh, neka sredstva barem ono koliko bi potrošili za jednu dnevnu kavu da nazovu jedan humanitarni broj telefon ili barem doniraju i Ako da ništa, ulične svjetiljke slažem se evo barem njih možemo uvijek viditi na, na korzu je, tako tako, je. tako da ono apsolutno ljudi, ovaj budimo solidarni nije sve tako crno Eto, ima i lijepih, uvijek smo, bili smo uvijek poznati i jesmo kao veliki humanitarci i bez obzira na, na cjelokupno to stanje u i uvijek, će uvijek ćemo pomagati jedni e, drugima. Baš je to, baš je to jako, jako, jako, jako, jako lijepa stvar kod nas, ovaj, um, Riječana ili Hrvata općenito. Općenito, općenito, da, sve, sve, ovaj, stvarno kad god negdje treba, kad god nije tu smo kao nacija, svi smo, eto, jedni uz druge i, i evo, a sad stvarno ljudi, ako smo već tu jedni uz druge, onda budimo jedni uz druge i protiv vlasti na neki način, znači budimo i tu jedni uz druge pomozimo se da imamo, da se izgradimo bolju budućnost. Evo tako je ovaj koncert gradimo bolju budućnost za djecu gradimo bolju budućnost za sebe i evo možda smo tako, ovaj, možemo tako i, za, i zaključiti ovaj, jedan, u jednom pozitivnom tonu bez obzira na sve što se događa da stvarno možemo i moramo promijeniti stvari